Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wa tabi'i ahli sunan ilal wa ba'di. Diskusi. Para musyrimu Faitha ja'ala mudallan fala tamtiri ma'anahu ladallalah ta'thihi alayhi wa inna man yaduru 'ala sifatihi faliku ghayru azza jalla wa syari muhammida umma ta'ala hadha huwa bayan bi ta'thi al mumatinati alladhi ramya kun muthrikan inda wa'iri aqulin inni minan nasi falwathul awwaluna min awtati ta'thi al Inna huqandahu atal al-laso ala hidhahiru hu Ad-dalalatu al-surihatu al-qur'iyatu Ala sifatir Rami Aza wa jala Waj'alah hudanan ala tanfili Dan nasuhiyatunu ala al-Allah Annali Nabi Sifatim al-Tabit atal Sarwa'un Tala'l-Tala'l-Nasuh Ayat-Tahil al-Nabi Aksunat al-Tahil Atal Rasulullah Al-Layat Sallallahu Al-Wajji al-Layat al Wa hadarumumatilu ja'al al-nasrudan ala sifatin illahi asha wa jala Umatilatan li sifati falkihi Wa nadhiru Nadhratata amulin Wa basiratin Ya'lamu dola dan umatili pihada Kaifah harokan nasrudan bahirihi في قال النسائي الرازي الموقني الموقدي ان صفات الرب عز وجل ثابتات على وجه يليق به سبحانه وتعالى لا وجه يتشابه به الخالق والمخلوق وهذا في حقيقه اشاد في الاثري لان الشرع لا ياتي بما كثير نقول الا 50 وابن ما ياتي بما تحارب به في wa madanak alaihi nusus sifatin ikbatis sifatul jalali wal kamal billahi taala azza wa amrun bayinun wa tihun yatawafu fihi an taqlu as-salimu wal kitratu salimatu fa anna si ikbatis sifatin illahi azza wa jalla laisa fiha mumafilat hummasalahu ma talatun sifatis Adapun arapun uh... Tamsilnya memasil maka satu hal yang jelas. Sedangkan setiap memasil itu pasti melakukan taktil maka penjelasannya adalah dari tiga sisi. Yang pertama seorang memasil maka dia telah mentaktil nas itu sendiri, Itu nas yang menetapkan sifat. Karena si memasil menjadikan nas tersebut menunjukkan pada tamsil. Padahal Nas tersebut tidaklah menunjukkan pada Tamsi Namun hanya menunjukkan pada sifat Yang layak bagi Allah Azza wa Jal Penjelasannya ini adalah penjelasan tentang Tahtil yang dilakukan oleh Alu Tamsi yang Ini satu hal yang tidaklah dipahami Kecuali Tidak dipahami oleh selain orang-orang yang berilmu Penjelasan yang pertama Dari Beberapa penjelasan Sisi penjelasan tentang Taktil yang dilakukan oleh Al-Tamsin Maka Al-Tamsin dia Melakukan taktil terhadap Nas Yang berakhirnya Menunjukkan e, Dalalah menunjukkan al Al-Qatiyah Dengan tegas dan e, Dengan tegas Dan pasti Menunjukkan sifat Allah Azza Wajalla. Lalu Dia jadikan nash tersebut menunjukkan tamsih. Adalah nash hanyalah menunjukkan berasalnya Allah memiliki sifat tertentu. Baik nash tersebut berupa ayat Al Quran ataukah hadis Rasulullah so solhah alaihi wasallam. Maka itu semuanya menunjukkan berasalnya Allah memiliki sifat tertentu. Allah Wajali Allah Iktibhi. sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah. Namun al-tamsil ini menjadikan Nas menunjukkan bahasannya Allah memiliki sifat yang serupa dengan sifat makhluk. Maka orang yang mencermati atau memperhatikan dengan perhat dengan pandangan yang tamal merenungkan pandangan yang cermat, berpesisir dan dengan pandangan yang penuh dengan ilmu, ya maka dia mengetahui sesatnya al-Tamsil dalam bahasa E. Keifa atau menegakkan sila yang kandas dari maklum ghaibnya sesuai dengan bahasa Arab yang nyata, al-Mufid yang menunjukkan bahasa sifat Allah azza wajal itu adalah sebisa benar-benar ada dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia selawengkan. Pada satu bentuk yang Ada kesurpaan di dalamnya Antara khai dengan makhluk Kali ini pada akhirnya Adalah kerusakan akad Karena syariat tidaklah Mendatangkan sesuatu hal yang Dinilai mustahil Oleh akal sehat Ia'inam ya'idibima taharufi l'ukul Namun Syariat terkadang mendatangkan Beberapa keterangan yang Membingungkan akal sehat Ini perkataan sebelum Islam Epidemia Bahasanya eh, syariat Itu tidak pernah mendatangkan Keterangan yang eh, Mustahil menurut akal sehat Namun Keterangan yang Dibakan oleh syariat Terkadang adalah keterangan yang eh, Agak membingungkan Akal sehat Namun akal sehat tidak sampai Mengatakan itu mustahil Namun bingung untuk memahaminya Mungkin Kalau mustahil Tidak mungkin terjadi susu Sifat Dan kandungan nasnas -nas. Sifat yang menetapkan Sifat kemuliaan dan kesepakatan Bagi Allah Azza wa Jal Dan apakah yang jelas Wadid dan jelas Bersesuaian dengan akal sehat Dan fitur yang sehat Bersama Nas Fi Isbat Yang menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal Tanpa Ada padanya kesumpaan Dengan sifat makhluk Kemudian penjelasan Yang kedua Agus Bismillahirrahmanirrahim yes, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yes, sifat kita patut memahami nazarin yasuddu lillahi wa jalla sifatin la isitu subillahi wa jalla sifatin la ikatan di pangasun yang di azza wa mana yang dikutip tadi. Sama seperti doa dan mengaji al-sunati istighfar, istighfar dan mahla tughluhu li nafsihi, niasati Asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawatillah bi billahi azza wa yang pau na manata angau inna hawsa fi anna ba'd rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamali kamalihi hadanu matilu 'ala an aw pula nasin yadzumu man naffiya ma'ana Allahu 'an nasirin wa insi taqul yadzumu man qatila kull qatila kulli nasin ilmu mas'alati Misluk Paulu Paulu Tak, Paulu Tak Alat, Lesa Kami Pilih Syaikh Syaikh Fahatul Lahu atau Lahu Kina Kola Yahduhu Kaaitina, Wat Watduhu Kaujurna Samuhu Kasamahik Kasamahina, Nah, sisi yang kedua bahasanya semua semua memasil adalah Muattil Bahasa Al-Tamsil itu melakukan taktil terhadap semua nas Yang menunjukkan peniadaan keserbaan Allah dengan makhluknya Inilah penjelasan yang kedua Bukan kita lihat sifat Taqadam telah lewat Kita ada dua macam Ada satu nas yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jal Sifat yang layak baginya Dan yang kedua nas yang meniadakan dari Allah Masifat yang tidak layak baginya dan lewat bahasanya jalan al adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ee, Menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau menetapkan atau ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang layak bagi Allah Azza Wajalla. Dan al mereka meniadakan apa yang Allah tiadakan, sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya Atau ti tiadakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Disamping di menetapkan sifat sempurna kebalikannya Maka semua alutamsil melakukan taktu terhadap nas Atau semua nas yang isinya meniadakan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya Atau jika anda mau anda bisa mengatakan Semua alutamsil Itu uh, ada pada dirinya taktil terhadap semua nas yang menafikan, meniadakan kesamaan Allah dengan makhluk. Semisalnya, sakamisli shayun, dalamnya kulla hukufan ahl, falatajaulilamthal dan semuanya. Semuanya ditaktil, dikosongkan dianggap tidak ada oleh alutamsir. Kefa atau lagu bagaimana kita katakan utamsir ini? bahkan taktil terhadap lisah kami seli syek. Dia berlaku taktil ketika dikatakan tangan Allah sebagaimana tangan kita, Wajah Allah sebagaimana wajah kita, pendengaran Allah dan penglihatan Allah sebagaimana penglihatan kita. Wiwit. Ya, Ta'alu tu anna ta'ala an al-wajibi haitsu yusuru haitsu massalahu haitsu attalahu lil Nahuna la min ma min kitaabi Rabbina wa sunnati Nabiyyina wa min manhaji Salafis Shalihin fi sifatii anallahi azza wajalla sifatil kamali sifatil kamali allati laisa fiha naqsun biwajhihi an kamalihi alwajibi Makmal makmal wajibu, makmal wajibu di mitri kaulihi Taala, dari sah kami mitrihi Yakni lah di asma ini, balah di sifat ini, balah di akal Subhanahu wa Taala. Wahada muatilu atau Allaha an. Wahada makmal wajibi, fajar mu shabihat di kaulihi, wahada wa rasul nafsir di ainhi. Nah, jelasan yang ketiga. Seorang masyarakat dia telah mengkosongkan Allah Mentaktil Allah dari kesempurnaan yang wajib Allah miliki. Di mana dia samakan Allah dengan makhluk yang tidak sempurna Kita tahu dari apa yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Dan kita kenal dari jalan Salafus salaf tentang sifat Rasanya Allah memiliki sifat-sifat sempurna Yang tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun Sedangkan al tamsil jo atil uh, untuk Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang wajib apa kesempurnaan yang wajib bagi Allah kesempurnaan yang wajib bagi Allah itu terdapat fil misli qawlihi ta'ala semisal firman Allah laisa kamitsli syai' yakni tidak ada satu pun makhluk yang semisal dengan Allah dalam nama Tidak boleh dalam sifat dan dalam perbuatan sakanal taamsil at-tala Allah mentakil Allah dari kesempurnaan yang wajib ini Lalu dia jadikan Allah serupa dengan makhluknya dia ini adalah wasfun naqsi ainihi atas sifat kekurangan itu sendiri atau sifat kekurangan senyatanya begitulah ya. ini maka e, setelah pembahasan tentang kaidah E, berkaitan dengan e, Sifat Berkaitan dengan nama Dan kaedah Berkaitan dengan memahami delil nususul, e, nususul sifat Kemudian kita masuk pada bab yang keempat Subuhat dan jawabannya e, Di antara subuhat yang dilontarkan oleh orang Untuk membuat kerancuan terhadap Ahlu Sunnah, ada beberapa subahat Yang pertama adalah Satu hadis yang mengatakan Bahasanya hajar Aswad adalah tangan kanan Allah Di muka bumi Dan hati hamba di antara dua jari Dari jari-jari Allah uh, Demikian juga sabda Nabi Saya Aku dapati nafas ar-Rahman Dari arah Yaman Terfirman Allah Kemudian Allah Istiwa menuju up Menuju langit Kemudian eh, Firman Allah Dia bersama kalian di mana saja kalian berada Dia tidak bertentangan dengan waala adna minta dikawal atau ilah bua ma'hum tidak ada bilangan yang lebih sedikit ataupun lebih banyak daripada bilangan itu Ya Allah bersama mereka demikian juga ayat dan kami lebih dekat kepada manusia daripada orang eh, lehernya demikian juga ayat kami lebih dekat patanya daripada karya demikian pula ayat terceri pi ayunina ya perahu noh itu berjalan dengan pengawasan mata kami lituska ala aini dan raah da engkau eno membuat perahu dengan pengawasan mata kami itu juga hadis Tidaklah tenti hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Demikian juga diskusi lebah firman tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hambaku satu jengkal kecuali aku mendekatkan diri aku mendekat kepadanya satu hasta Demikian juga firman Allah awalam yarau tidak akan berkemlihat, sesiapa yang menciptakan untuk mereka. Apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami An'aman Ini berupa bentuk Kenikmatan Demikian juga ayat Orang-orang yang membaik Maka ha, Pada dasarnya mereka telah Membaik at Allah Demikian juga Asis Qudsi Allah berfirman Waih Kan ada aku sakit, kenapa engkau tidak membesukku? Wahyim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah diwabu anha, pastul, tiaklam anha bato angler, ah bato angitakwi ini, allah dan alaam di sunnati subhan subhan, subhan di muslisi mina kita buat sunnati bersifati, sifati orang tidak tidak an nah sunnati shofuha angdahiya li la ahlus sunnati li yulzima ahlus sunnati li yulzima ahlus sunnati ahlus sunnati la yulzima ahlus sunnati bil muwafaqati ala ta'wili aw li awilun mudahanati qabil mudahanati fihi wa qala kayfa tuqiluuna 'ayna alaina ta'wila ma awwalnahu awwalnahu ma'a irtika bikum irtika bikum limithnihi fima awwal tumuhu awwal tumuhu wa nahnu nujibu bi'auni llahi ta'ala an hadhihi shubhati bi jawabihi mujmalain mujmalin wal mufassulin telah biasanya sebagai ahli takwil mendatangkan pada ahlussunnah beberapa subhat berupa dalil-dalil Quran dan sunnah berkaitan dengan, dengan sifat. Ida ah, si ahli tawil mengklaim biasanya ahlussunnah telah menyalahwenkan dalil-dalil tersebut dari makna zahirnya. Mereka ini mereka bawakan hal itu li'ulzim untuk memaksa ahlussunnah agar mencocokkan mereka dalam takwil atau minimal Ya, Berpura-pura dengan mereka Bahasa-bahasa dengan mereka Waqal dan ahlu mengatakan bagaimana kalian menyalahkan kami Karena mentakwil Dalil yang kami takwil Padahal kalian juga melakukan hal yang semisal Dalam dalil-dalil yang kalian ta'wil Kami akan memberikan jawaban dengan pertolongan Allah Membagi sebuah hati ini dengan dua jawaban Jawaban global dan jawapan rinci. Okay. Ismat, pak Ismat. An-Nasrul An-Nasrul. An-Nasrul An-Nasrul. An-Nasrul An-Nasrul. An-Nasrul an dan sallamu 'anna taksiyat salafi lah syarf an zahiriha. Fain zahir fain zahiran kalami ma' yatabadru minhu min al ma'na, wahyu yakhthafi bihasadisiaki, wa yudhuu ilaihul kalam. Fain fain al <messalam> kalimati yakhthafi ma'naha yang haru, yang haru makna wayatay yang di domi pak diha, domi pak diha ina baje, sani sani hima, sani hima, sani hima, anna tafsir anna tafsir tarfun anzahira fa inna lahum idzanika jarilan min kitab musannati imma muttasilan aw kin muttasilan wa imma munfasilan munfasilan wa laysa wa laysa almujarradu subatati wa subhatin yasumuha yasum yasumu asifatu sarifu. Uh, sarifu sarifu sarfu barahina. barahina wa qat'a qat'a qat'ayatin qat'ayatin tatawassalu biha ila Nabi ma asbatahu Allahu linashi fi kitabi Aufa lisanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulih ala ala nah Arab pun jawaban global Maka yang telah khas bisa diringkas dalam dua poin yang pertama kita tidaklah menerima kalau tafsir salah ada tindakan memalingkan makna dalam makna zahirnya Karena itu perlu ditunjukkan apa yang dimaksud dengan makna zahir. Karena makna zahir itu makna mufroda Karena zahir kalam adalah makna yang langsung tertangkap dari satu kalimat. Dan ini berbeda-beda tergantung siak, rentetan kalimat. Dan ee, kalam ya ee, kalam tersebut dinisbatkan kepada siapa? Karena yang namanya kata atau kosakata itu berbeda-beda maknanya tergantung e, letak susunannya dalam satu kalimat e, dan satu kalam itu tersusun dari beberapa kosakata dan jumlah maka maknanya akan kelihatan wiyata ayat dan akan kelihatan dengan jelas ketika sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain. Yang kedua. Sejak kita law, seandainya kita terima perasaan tafsiran salaf adalah tindakan memalingkan uh, lafadz dari makna bahirnya, maka maka takwil yang sedangkan adalah salaf adalah takwil yang berdalil dengan Quran dan sunnah dan dalil boleh jadi dalilnya itu mutasil ada dalam nas itu sendiri ataukah di nas dan dalil yang lain. Mereka tidak, tidaklah mungkin mereka melakukan ta'wil Semata-mata kerana subuhat Yang dianggap oleh orang yang memalingkan maknanya tadi Adalah bukti Dan kata'i satu hal yang pasti Dia ya, tawasal pihak Yang bukti-bukti tersebut Lalu jadikan sebagai sarana Untuk meniadakan apa yang Allah tetapkan Untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh uh, Oleh Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Maka jawaban kelompanya ada dua eh, Pertama anda tidak faham apa itu makna zahir eh, Dan itu bukanlah uh, Menyelewengkan makna zahir dari maknanya Namun anda salah faham dengan makna zahir Anda kira makna zahir adalah makna kosakata. Padahal itu bukan Aku sakit Kata Allah misalnya Dan anda katakan berarti Allah menetapkan dirinya punya sebab sakit nah. Maka sebab yang pertama adalah Kami yakin kalian tidak mengerti itu makna zahir Sehingga kalian kira Salah penakan ta'wil terhadap makna zahir Padahal tidak Kemudian yang kedua Tidak semua takwil itu terlaka Ada ta'wil yang boleh lah ya? Kita takwil berdasarkan dalil. Dan takwil yang dilakukan adalah salah. Adalah takwil yang boleh. Andai itu adalah takwil. Bicara dengan takwil yang kalian lakukan. Asal-asal. Ya. Al-Mubarati. <tuh> Al-Nafisi Rahmahullahu Mu'allifahu Mu'allifahu Rahmatan wasi'ah Wajazahu an Ahli Sunnati Kholul-Jazai Liqa'i Liqa'ama Liqa'ama Bayana Bayana, Bayana. Uh, Ma'bayana Wa Wanas. Nasara Wa Dabba Wa Dabba'an Sunnati Yatadomanu Iradu Shubhadin Yatadomanu Iradah ya tanqamu min iradatul shuhad ahlu ta'tini ala ahli sunnati fa'aurad fa'auraduha alayhim li yunzihum bi ta'miri wa qad ahli sunnati annahum yubayinu min nasi lin nasi as sunnati as sunnati talili wa yuhdina wa yuhdina bi hadina min Biddalili Waiyaduna ala syibhil muqtirina Wafil atari Al-adari yuhsinuhu Ba'adu ahli Yuhassinumu Yuhassinumu ba'adu ahli ilmi Hadithat amin Nabi s.a.w Ya'imilu hadal ilma In kulli khalpin Kutuluhu Kutuluhu Faya'ibawna anhu Ta'bila al-jahilina Watahriba al-awalina Intihara al Kemudian terhadap apa? Wma wma apa yang dilakukan di hadapan makam ini? Insha Allah. Semoga Allah. Karena hadapan hadapan ibadah itu agung. Sabit itu manajah alisunat itu ibadat asma Robbi posibati. Kama ibadah kama kama ibadah manajah alisunah li taatili dan tashbihi ma'roti Mufhiman, mufhiman, muf mufhiman, mufhiman, muda mudamun, mudamun, disitu, disitu ilmu jati, wabuwwatul mukmin. Nah, asal bab bab ini, itu bab yang keempat dari bab bab buku yang sangat banyak kebaikannya dan sangat bernilai ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada penulisnya dengan rahmat yang luas dan memberikan balasan padanya. Atas kebaikannya terhadap alih sunnah Sebaik-baik balasan Liko'a Yang balasan tersebut adalah kompensasi Dari Mabayyana penjelasan yang telah Sampaikan Pertolongan dan pembelaannya terhadap sunnah Bab ini Yata teman memuat Irat subhat mendatangkan Beberapa subhat yang dibawa oleh Alutatil kepada Alutatil Faa'uraduha alih kalau mereka bawakan sebuah-sebuah tersebut pada ahli sunnah Untuk memaksa ahli sunnah agar melakukan takwil Dan telah menjadi kebiasaan ahli sunnah Bahasanya mereka menjelaskan kepada manusia sunah dengan dalil dan mengingatkan daripada berbagai bid'ah dengan dalil Dan mereka membantah sebuah para ahli batin Sebagaimana dalam satu hadis yang derajatnya dinilai Hasan oleh sebagian ulama' Dan seperti nama yang lain mentaifkannya. Tetapi sepatutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahmilah dan ilma yang membawa memikul ilmu ini ilmu agama dan setiap generasi adalah orang-orang yang terpercaya pilihan yang dia meniakkan dari agama ini takutnya orang-orang yang bodoh penilaian orang-orang yang hulu dan pemalsuan Ahlul paten. Maka dalam hadis yang disebutkan tiga tugas ulama Yaitu meluruskan otak atik yang dilakukan oleh orang bodoh, Penyelawangan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu Dan menyingkap kebatilan para pelaku kebatilan Dan berdasarkan hadis ini Maka hukum asal seorang ulama syariah Seorang yang betul-betul menghukum asalnya Dia adalah orang yang terpercaya Kecuali ternyata terbukti bahasanya Dia adalah orang yang tidak terpercaya Dalam masalah uang atau yang lainnya Maka betapa manfaatnya bab ini Dan betapa bagusnya dalam konteks ini Karena e penulis memang adalah Kanada khatikon Seorang yang sangat cerdas Ini kerana beliau telah menjelaskan di bab-bab yang telah lewat Jalan lalu sunnah wa jemaah dalam menetapkan nama Allah dan sifatnya Sebagaimana beliau telah jelaskan menjelaskan walaupun taktil dan tasbih bersama bantahan untuk mereka Dengan bantahan yang telah didukung dengan hujah yang ya, bisa dikluh hujah Hujah yang kata Allah seragumen yang kuat dan keyakinan yang kuat. Fatinam maka penulis akan menginginkan di sini untuk membantah beberapa sebut alu takwil, alu taktil. Sebelumnya belum kita baca. Iman. zuhal zuhal marrana mahaka jaka inna hada hada tuqini muktadin ayasi danata juga bayasta di badan padilah subhan subhan nuru tuhan ala hadis sunnati diozi muh diozi marhum dirujuk tanda yang ketujuh anu menasnakati fahimuhan kitab alay la sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalatu salati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 kami sembah rahu pantawiuna wa ala ahlu sunnati kita'am ta'amal ru ta'habistu am hal am in nazara am in nazari am in nazara di di mujmalih wa di tafasilih al ladzi saya di mujmalu lamana usyuru rahimakumullah nah Maka penulis ingin di sini untuk e, membantah sebuah alu takwil, alu ta'til ta yang mereka bawa untuk maksa alu sunnah e, Agar juga melakukan ta'til dan takwil, Surah al-Muhtana Ini adalah kepalsuan dan kebohongan Dan demikianlah kebiasaan semua alil bid'ah Mereka memasang berbagai tipu daya Mencari berbagai subahat Yang mereka bawakan pada ahli sunnah Untuk memaksa ahli sunnah agar e, Kembali Dari apa yang telah mereka yakini Berupa sunnah yang mereka pahami dari Al-Quran dan sunah Rasulnya S.A.W Dan perjalanan salafus Saleh. Atau Mereka alul bid'ah mengingat dari sunnah Agar ahli sunnah mudah basi, Dalam rangka siasat serta wifakin Politik eh, Wifak Politik kecocokan nampaknya Cocok nampaknya seragam Padahal bukan Maka penulis akan memberikan Dua model jawaban terhadap Sebuah-sebuah ini Yang diklaim oleh ahlu takwil Yang ditatangkan pada ahlu sunnah aku, aku katakan Jawabannya adalah jawaban yang mukenik Jawaban yang memuaskan Yang berisi bantahan terhadap apa yang, yang diklaim para ahli takwil dan taktil terhadap ahli sunah diklaim pasti ahli sunah melakukan takwil Maka renungkanlah wei muslim am in nadah baik-baik bantahan globalnya dan bantahan batal yang akan disampaikan maka untuk jawaban global ee, penulis memuatkan atau memasukkan ke dalamnya dua poin. Nih, Farid Farid. Al-amru al-awalu ya tarasul di nafsitaslimi. An-nuqtatul ula, Fa nuqtatuzaniyah tu nadrubu uh, uh, kitaran uh, dalama aw kullu jumlatin minal kalami al'arabi tad'alu kalimatin wa hadi wa hadihi alkalimatu tasad tasaddu fi istirakid darati wa hadzal kalimatu takhtalifu takhtalifu bi ikhtilafi at-taratibi kama sabata fal kalimatul wahidatu laha fi jumlatin ma'nan wa fi ukrah lahu radawan ta'sirin fa ayna ta'wira fa ayna ta'wiru al qanus ta'sirium ala fard ala fardit taslimi lahum anna ada sunnati awwalu fa hum nam yu'awilu lam yu'awilu an yu'awilu min tilqa'i in til intilqai intilqai aqsihil al Masyawu ala tafsirin nususi kana kullu man fa man fa taa istidla ila ba'dihha li dalika raddul ila al mufassiri ila al khassi wa ila al muqriyi fa idza nadarta fima sayda ha'ula'i mu'allimuna al mutiruna wa hu fil Idza nadar sadid ti aihim ti aihim alaina annana awlana hususat andah liha wa kana bakunta bakunta bertagian lil haqqi bidalilihi yadhharu laka amrahi nah yang pertama bantahan global yang pertama bisa diringkas dalam dua poin Poin pertama kita tidaklah setuju, tidak menerima hak tidak dakwa, klaim bahasanya salap nakan taktil, salap nakan takwil. Poin yang kedua kita katakan bahasanya yang namanya kalam atau semua kulla jumlah tengal kala semua jumlah dalam bahasa Arab tersusun dari beberapa kosa kata. dan beberapa kosa kosakata. Dan kosakata-kosakata ini maknanya berbeda-beda tergantung perbedaan susunan yang diikuti. Sebagaimana keterangan telah lewat ketika kita membahas tentang apa itu makna zahir. Maka kosakata yang sama di satu rentetan kalimat dia punya satu makna dan di kalimat yang lain dia punya makna yang lain sehingga cuma kalau tak takwil enggak ada. Semuanya adalah makna zahir Namun di tempat Di tempatnya masing-masing Kemudian eh, eh, poin yang kedua Atau bantahan yang kedua Alafakti taslim milaku Seandainya kita terima Kita pasrah kepada kalian Pasti alusunan makan ta'wil Makasihnya mereka Di takwil Dari diri mereka sendiri Berjalan di atas uh, ya Di atas uh, Mereka berjalan Di atas itu Dalam menafsirkan na'as Maka kami katakan Siapa yang faham cara berdalil Mengembalikan na'as Sebagian pada sebagian yang lain Di antaranya Mengembalikan yang global kepada yang rinci yang umum kepada yang khas, yang mutlak kepada muqayyad. Fa'idah nzakta jika ada merenungkan klaim yang di katakan oleh mereka-mereka mereka para ahli takwil alul potil yang mereka pada hakikatnya adalah alul taktil maka jika Anda merenungkan klaim-klaim mereka kepada kita pastinya kita melakukan takwil adat untuk nas dari makna zahirnya dan anda adalah orang yang mencari kebenaran dengan dalilnya maka akan jelas bagi anda dua perkara asapun yang awal Nasi, walaupun bayar, imma muktesel di nasi nafsihi atau di nasi yang kau reng mempersoleh. Batani al-am, batani al-am. Kau ini, kau ini, jadi lebih nolakah, jadi lebih nolakah, jadi lebih nolakah. ahli sunat di. nasa, nasa di nasi, yeah yastabinu lakal jalain kadhiba hadhihi taqwa hal ladhi hadhihi taqwa alladhi raja ila ilal hususi wa tabanna istabana makanal hususi mim ba'diyam yalasef lam yalhaqu lam yalhaqu damu taqbil lam yalhaqu damu taqbil qala qul inna rabbahu Allahu ta'ala wa 'amalul munfas Mufassalu faṣṣalu ta'ala kulli nas fin ta'a an as-salafa sarahu an dawairi wa lumaththiru walli numaththila wa walli numaththila walli numaththila bil amthali at-tabiati panabda'u bima hathahu Abu Hamid bin al-Bawsiri an ba'da al-habliyati an qala inna Ahmad la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 Ibn nu yang ada ya main majmu'ul fatawa wa qala fatawa al-qutubun nah yang pertama al-sunnah al terjalamakan takwil karangan dia sendiri tekan mereka bersandar dalam penjelasan dalam makna yang mereka silaskan kepada nas dan mereka bersandar pada penjelasan dari nas yang penjelasan Nas ini boleh jadi mutfasil tersambung dengan Nas itu sendiri Atau ada dalam Nas yang lain alias munfasil Kemudian yang kedua dari dua dua poin dalam bantahan yang kedua Jelas bagi anda jika anda mengetahui bahasa Al-Sunnah Menjelaskan Nas dengan Nas Akan jelas bagi anda dengan gamblang Justanya klaim ini Karena orang yang membalikkan nas kepada nas. Ya. Eh. kalau jelaslah makna nas dari nas yang lain, maka dia tidaklah berhak mendapatkan celaan karena melakukan takwil. Adapun bantahan rinci, maka telah bantahan untuk masing-masing nas yang diklaim bahasanya salah melakukan takwil. Eh, melakukan takwil dari makna zahirnya. Kita akan kita contohkan dengan beberapa contoh berikut ini. Kita mulai dengan cerita yang diceritakan oleh Muhammad Al Ghazali, menceritakan perkataan sebagian ulama Ahmadi. Sang ulama Ahmadi mengatakan bahawa Imam Ahmad tidaklah melakukan taubil terhadap dalil sifat kecuali untuk tiga dalil. Itu hadis selesai jahar aswat ada di tangan, karena Allah di muka bumi. Kemudian hati hamba ada di antara dua jahar di antara jahar Allah. Dan juga aku Merasakan nafas Allah Dari arah Yaman Perkataan Abu Hamid ini Cerita Abu Hamid Al-Ghazali ini Di Nukilola Sekulisantemiah Di Majumufatawa Dan telah komentari Cerita ini adalah Berita dusta atas nama Imam Ahmad Pertanak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 ruya ni ta'miyah tak kurang titik ruya an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ismi bi ismatin la yasqutu la yasqutu wa ala hadha fala hajata lil khabit fi ma'nan qala sayyid islam bi bidonat aliyada la mazhuru ya'ni fi hadha al athar huwa 'an firni abbasin Kata, "Hajar Aswad yamin Allah di bumi. Fman sahafahu, wa qablahu, fakanama sahaf Allah, wa qabla yaminah. Wman tadbir alafth almanqulah, tayyinalah anhu la iskallatihi. Fainu kata, yamin Allah di bumi, walam yutle, walam yutle." Tak lama dikelir, ia wa Yamin Allahi, wahupul dafil. Muqiyati, muqiyati, dikelir, wahupul muthli. Sumpah, sumpah, kala. Kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, Anna al kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, biman yasafaha Allah sa awal al-hajir wa akhirahu wa akhiruhu wa akhiruhu e, yubayinu anna al-hajara laysa min sifatillah ta'ala kama huwa ma'lumun 'inda kulli aqil. Nah. Maka subhat yang pertama, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Jaban eh, untuk subhat ini ee eh, Pertama dari sisi sanad Hadis ini batil Tidak valid dari Nabi SAW Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi Di ilal al-mutanahiyah Ini adalah hadis yang tidak sahih Ibnul Al Arabi al-Maliki e Mengatakan Ini adalah hadis yang batil Tidak perlu ditengok Sementemiyah Mengatakan Dilihatkan dari Nabi SAW Dengan sanad yang layak Tidak valid Berdasarkan penjelasan ini Maka kita tidak perlu ya, Berbicara tentang maknanya Untuk apa kita Capek-capek menjelaskan maknanya Jelas tidak sahih Sudah selesai ya. Syakulisah Mtaimiyah mengatakan Yang terkenal berkaitan dengan uh, Riwayat ini Yang terkenal dia adalah ucapan ibnu Abbas Bukan hadis marfu uh, Ibn Abbas mengatakan Ajak aswat tangan Allah di bumi Siapa yang menjabat atau menyentuh ajak aswad dan menciumnya maka seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanan Allah uh, Kalau dari al Albani sendiri, maka beliau mengatakan uh, hadis ini adalah hadis modoh uh, Hadis palsu Demikian dikatakan alifannya di Ta'iful Jami Demikian juga di Ta'ifah Dengan redaksi Hajar Aswad ada Adatangkan Allah di muka bumi Allah menjabat dengan Hajar Aswad Hamba-hambanya dari sahabat Jabir Kemudian pantai dari sisi makna ya, Padahal meskipun ya, Kita tidak perlu sebenarnya berpanjang-panjang uh, Untuk membahas ini Mon ini berandai-andai saja seandainya sahih Maka dari sisi makna pun ternyata juga tidak menunjukkan kalau al-sunnah melakukan takwil. Dan siapa yang merenungkan lafaz yang dikutip, maka akan jelas baginya bahwa tidak ada kerancuan di dalamnya. Karena Ibnu Abbas atau Nabi mengatakan tangan kanan Allah di bumi. Dalam mutlaq tidak menggunakan bahasa mutlaq, tidak mengatakan tangan kanan, kanan tangan kanan Allah. Titik. Enggak, bukan tangan kanan Allah di bumi. Dan kandungan makna Hukum di sini kandungan makna Kandungan makna satu lafad yang muqayyah Itu tentu berbeda dengan kandungan lafad Kandungan makna lafad yang mutlak Kalau itu tangan kanan Allah Itu berarti menetapkan sifat Kalau itu tangan kanan Allah Di muka bumi maka ini cuma Penyerupaan Tasbih Kemudian lanjutannya hadis Siapa yang menyentuh hajar aswat atau menciumnya Seakan-akan menjawab Allah dan mencium tangan kanan Allah Kalimat Ini adalah kalimat tegas Bahasanya orang yang menjawab Di dalam menjawab tangan kanan Allah Sama sekali Walaupun subiha akan tapi dia diserupakan Dengan orang yang menjawab tangan Allah Maka awal hadis dan akhir hadis Menunjukkan Bahasanya hajar aswat bukanlah sifat Allah sebagaimana satu hal yang maklum diketahui oleh semua orang yang berakal penjelasannya ini adalah uh, tafsir dan rincian hadal isytilal pendalilan atau dalil ini atau penjelasan ini menunjukkan masing-masing al dalam melakukan takwil, bahkan mereka mengikuti ta'wil syariq nafsi fi tafsiri mengikuti tafsir dari atau penjelasan Allah sendiri berkaitan dengan tafsir nas yang Allah sampaikan. Wa wa mata'abata Allah bi khalqahu. Inilah Ibadah yang Allah perintahkan kepada makhluknya Al bayan min qabilin nusus yaitu uh, menjelaskan satu dalil min qabilin nusus dari nas-nas yang lain. Rimas itu sendiri Wahadil musuh Dan ini Akan menampakkan kepada anda wahai pembaca Bahasanya semua klaim Yang dituduhkan kepada kita Ahli sunnah eh, Ma'asyarat ahli sunnah, Kaum ahli sunnah, Oleh mereka-mereka mereka para alu taktil Bahasanya kita Menyelengkan Nas dari makna dakhirnya E, nampaklah kepada anda Bahasanya klaim mereka adalah bohong Bagaimanakah hal itu Ya kuno hal itu Dengan contoh-contoh berikut ini Yang akan disebutkan oleh penulis Yang akan disebutkan Bit'ata asyar asrata Lebih dari Sepuluh nas Yang, yang Alu sunnah Sandaran alu sunnah dalam mahaminnya adalah nusus. Bukanlah pemahaman yang mereka pahami dari diri mereka sendiri. Namun, naslah yang menjelaskan nas. Inilah contoh yang pertama, yaitu klaim atau tuduhan yang berikan lalu taktil kepada alusunah. Bahasanya alusunah makan takwil cerita yang tadi dikutip oleh Abu Hamid Al Ghazali satu hal yang jelas dan ini tidak perlu uh, kepada penjelasan. Ini pertama. Ini tadi cerita Abu Hamid Al Ghazali yang ngetip dari salah seorang ulam Ahmadi itu ceritanya jelas. Perlu dijelaskan Kemudian kita lihat penilaian sahulisan se Temiah terhadap cerita ini. Basinya ada bohong. Maka nahdas api luhu dan sebah cerita yang seperti ini statusnya yaitu kebohongan. Maka seharusnya yunbas. Dibuang, dicampakkan, dibalik punggung, tidak perlu ditoleh. Karena ini bohong. Maka sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Dan ini bohong selesai. Mana Imam Ahmad lakukan takwil di mana? Hmm, kalau memang itu uh, satu hal yang uh, satu hal yang benar, Ma mana, di mana kata wil yang dilakukan oleh Imam Ahmad tadi berkaitan dengan tiga dalil? Sebutkan. Saya dicek perkataan Imam Ahmad di berbagai Buku yang ada Tetapi penulis akan melanjutkan Penjelasannya Dalam rakam memberikan Penjelasan tambahan Dengan beliau mengatakan contoh pertama Cera aswat al Karena Allah di muka bumi Huna istabah Nalaka jelas Di sini jelas bagi anda wahai Seorang muslim Itu fatan sebagai tambahan keterangan yang lewat yaitu bahasanya ini adalah hikayah dusta. Pertama-tama yang kita dapatkan di sini hadis ini adalah kafil palsu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis palsu yang adalah dusta, bukan diucap, tidak bisa jadikan hucat. dan hadis palsu tidaklah diterima oleh ulama yang membolehkan tuhujat dengan hadis yang dhaif dalam fadil amal. Maka menurut ulamak yang membolehkan hadis ta'if dan fadil akman mereka tidak menerima hadis morduk. Apalagi berdarip dengan hadis morduk berkaitan dengan hukum. Maka kita perlu menolak hadis palsu ini selama dia adalah palsu. Maka tidak layak untuk jadi dalil. Dalam masalah hukum fikir secara umum tidak pula dalam masalah ini masalah sifat Allah secara khusus. Hadha wa asludin wa asasuhu Inilah pokok agama dan landasan agama atau di antara pokok agama dan landasan agama kita tidak membangun agama di atas hadis madzu' Akan sampai meskipun demikian penulis tetap menukil sesuatu yang beliau nukil dari Rasulullah dami' yang intinya adalah dua hal Yang pertama kata san san temia yang benarnya adalah Asar dan Ibnu Abbas bukan hadis yang valid makhluk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat perbezaan walfaqubayyinon dan perbezaan dalam satu hal yang jelas menurut uh, ulama yang mengenal hadis karena berujar dengan hadis yang sahih itulah yang jadi landasan dalam hukum adapun asar ya, maka tidak mesti bisa jadi dalil. Bahkan jika asar itu bertentangan dengan hadis marfu Manakala asar perkataan sahabat bertentangan dengan hadis marfu Maka eh, tidak bisa dipakai Maka ketika hadis nabi bertentangan dengan kaul sahabi fal awal, Maka yang jadi landasan Yang jadi patokan adalah hadis nabi Karena hadis nabi adalah wahyu Kemudian harus menjelaskan bahasanya isi perkataan yang ada dalam hadis tersebut bukanlah mutlak. Selusa mengatakan atau fa waqala mengatakan tangan kanan Allah di muka bumi, tidak mengatakan tangan kanan Allah titik. Dengan artian itulah tangan kanan Allah. Kemudian orang yang merenungkannya akan nampak baginya siapa yang menjabat ajar Aswad seakan-akan menjabat Allah. Maka Ibn Abbas tidak mengatakan dia menjabat Allah. Ibn Abbas tidak mengatakan siapa menjabat menyentuh hajar aswad maka dia menjabat Allah. Namun Ibn Abbas mengatakan seakan-akan menjabat Allah dan sebelumnya seakan-akan mencium tangan kanan Allah Yaitu hajar aswad yang ada di muka bumi. Maka baik hal ini ataupun hal itu Layat tawatta pala hadal athar Maka athar ini tidaklah berkaitan dengan takwil, Tidak pula takdir, tidak pula tasbih Terhadap sifat Allah dengan sifat makhluknya Sama sekali Maka athar semacam ini tidak bisa jadikan landasan Dan tidaklah layak Walil alhamdul dalilan Dengan segala puji tidaklah layak sebagai dalil Bagi mereka-mereka mereka untuk mengatakan bahasanya Al-Husnah melakukan ta'wil Dan telah kami sampaikan Apa yang disampaikan oleh e, Penulis Bahasanya adalah hadis palsu Dan beliau menceritakan hal tersebut Dari perkataan para ulama e, Akan tetapi Al-Fardi seandainya kita andaikan Hadis itu sahih dari ibnu Abbas Maka tidaklah Mesti layal Tidaklah e, Uh, uh, tidaklah hadis tersebut mengharuskan kita untuk melakukan takwil, karena kata-kata yaminulah tangan kanan Allah dalam tariq tidaklah datang dalam asar di atas secara mutlak. Namun Ibn Abbas mengatakan tangan kanan Allah di muka bumi. Ini penjelasan seandainya kita andekan sahnya riwayat, hmm. maka itu cuma menunjukkan eh perlunya kita menghormati Hajar Aswad dan eh keutamaan Hajarul Aswad dan sama sekali tidak menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya demikian alaihi wasallam wa tawanan alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi